Hallå, hallå, Simon Jönfors, heter jag. Nu kör vi lite snabb reklam innan podcasten drar igång, Arkivsamtal. Det är i alla fall torsdag den 25 september så är jag på bokmässan och min bok Hobby, smyg, släpps där. Den släpps, jag signerar klockan 17.00 i Galagos monter. Sen på fredag signerar jag 14.30 i Galagos monter och sen spelar jag in ett liveavsnitt av Arkivsamtal. Inför publik så kommer det ut och kolla. Då ska jag intervjua Ordvitts mästaren Anders Nilsson som vann SM i Ordvitsar. Eh klockan 15.00 till 15.50 på Digitala torget inne på bokmässan. Sen på söndagen så signerar jag i Galagos montro klockan 14.00. Onsdagen 1 oktober så uppträdde jag som stand up-komikern Jonas Hansson. Nu kommer arkivsamtal med mig Selma Järnfors klippt av Enas Svensson. Då ser vi. Eller ska du lägga in en snus först? Ja. Jag vet inte om det kommer att påverka överhuvudtaget. <laughs> Varför jag inte kan börja? Ja, du kan börja samtidigt som jag lägger in en snus. Okej. Okay. Ett, två, tre. Hej och välkomna till Arkivs samtal. Jag heter Sima Järnfors och mittemot mig sitter Anton Magnusson. Hej, jag heter Anton Magnusson. Du är även känd som Mr. Cool. Ja. Hej ja. Var är vi nu? Brooklyn, New York. Det stämmer, vi är på semester till Brooklyn i New York. Mm. Där vi är aktigt i New York, men vi hyr en Airbnb. Eh, uh, lägenhet. Ja, i eh uh, Williamsburg eller mellan Williamsburg, Greenpoint och Bushwick. Jag sa den lå precis i tredje riksröset. Ja. Vi hyr av en kvinna som vi internt kallar för Animal Cruel typ. <laughs> Mm. eftersom uh, hon hon har en katt som var här och det vi hittar inte någon mat till katten. Och vi har inte köpt någon mat till katten där. Det sägs att hon har varit här ett par dagar och hade lite torkfoder kvar. Ja. Här katten heter Empire. Ja, precis som byggnaden. Mm. Men jag tror att vi kanske börjar med det oerhört populära inslaget välldrycken. Mm. Jag tror vi börjar med ali dricker. Då har jag varit och köpt lite dryck i affären. Mm. En av dryckerna dracka upp eh medan vi städade. Ja. Eh för att Animal Cruelty ska komma hem idag och vi hade savit hennes bäddsoffa som vi inte vet om vi fick. Jag tror inte vi fick, men mm. jag tror vi kan komma undan med det. Ja. Mm. Och vi har ju också en plan ifall hon ifall hon ifrågasätter att vi har sovit i hennes bäddsoffa. Mm. Så ska vi bara säga That should you say animal cruelty. Det var också fråga det var djurplågare hette på engelska. Och då sa du animal cruelty. <laughs> ja, mm. vad har vi mer gjort vi har eh um, uh, ja vi ska börja med lite drycker först med drycken. Ja just det. Vi ska kasta in och se på det om matte populära insparksväll drycken. Ja, jag skulle bara presentera jag har köpt en diet uh, Snapper eh mm. som jag drack upp men där vi städde. Ja. Eh och sen så har jag köpt Bud Light. Mm. Eh litat du bad mig köpa det så ja. det det spoiler är kanske lite vad du kommer välja. <laughs> ja. Sen köpte jag Mountain Dew, ett Mountain Dew. Mm. Mountain Dew har nu börjat säljas i Sverige också men eh den här lättvarianten finns inte i Sverige. Ehm mm. uh. Jag finns mycket på hemma kväll men är inte är dietvakt. Nej, och jag har ju gått över på Gunnar Farfänga till enbart fake socker mm. och börjat vänja mig vid det faktiskt så det ja. gör inte mig någonting och när det är aspartam istället ja. för socker. Sen har jag köpte uh, Old English Malt Licker. Mm. Och uh, den är vanlig det är den klassiska eh uh, alltså den är inte lika stor som en Forty flaska men det är ja. den uh, det är den som man ser i filmer som poisons in the hood menaces society och liknande ja. även gamla rappare drack mycket malt liquor det är en slags billig öl ja. eller stark öl egentligen alltså, så så rättigt ofta samt väldigt påvackar för så lite pengar som möjligt ja, ja. men man, lättöken ofta med en brun påse runt sig mm det var vanligt ja men och jag sitter även och käkar lite crunch i um, cheetos ett mm. ostsnack vill ja. du smaka Ja jag har redan smakat den mm. men jag... vad tycker du om den Eh, jo, de är goda. jag vet inte hur då. Ja, hörr, nu en kompis gör i han han säger ju att om man har smakat någonting en gång mm. så får man inte säga att jag smakar. Man har förvärt man hur det smakar. Precis. Mm, så jag bara att bjuda så, eller ta, ja, kan jag kan ta en till mm. eller kan jag ta en eller får mm. jag äta en? Men. Räknas då även ifall du äter om du har en påse Estrella Sour Cream and Onion chips. Mm. Som han uppenbart vet hur de smakar. Ja, får han då säga eller tonom själv för smaken. En, en där är tonom själv. Okej. Okay. Så jag har väl inte riktigt med honom men jag Nej, nej. det det är ju ett ord som atom. Man behöver mm. inte märka alla ord. Eh, den går att dela inom parentes. Eh, vad väljer du för dryck då? Kommer överraska oss eller tar du den tippade favoriten? Mm, jag tar den tippade favoriten. Jag tar en Bud Light. Ja. Jag tar äh, Old English. Mm. Uh, Matliquor. Ja. 800 som den också äter. Så, uh. då gör vi lite uh, ljud. Ja. Det är ljudeffekter som vi gjorde med munnen. För vi hade sedan öppnat dem. Mm. Skål och välkommen. Skål. Det är vår... Det var ute. Nej, det är rätt fint väder. Oh, fan, god, men det är god namansläck. Men så är det lättrycken det som man mm. dricker. Det är lika lätt med lättrycket som Folkal, men starkare än elefantad. Jaha. Ämit men hur stark är Bud Light? Den är nog rätt jävla light. Mm. Eh. Uh, Behålls. Jag, jag har kollat typ det någon gång. Bud Light är en väl en väl baskig öl. Och jag, jag tror det är många som inte ens skulle vilja Kalla den för öl Står det en beer på den? Ja det står väl det på den Men alltså det är ju öl Men om jag tänker på sådana öl, Ölkondensörer som mm, Det är 4,2% ja. Men det står faktiskt inte beer Någonstans vad jag kan säga Jo det sa du, det sa ja, beer Men det är som en hoff då ja. mm, det är, vår, är det vår andra eller tredje dag I USA? Ja, det är det till varandra eller tre. Det är tredje dagen. Ja, vi kom väl sent i samband med mm. tisdag eftermiddag. Ja. Och det är vårt första utlandssemester tillsammans. Ja, det är det också. Eh, tycker du har gått bra hittills? Mm. Det går bra. Vi har haft kul. Mm. Och eh nej, det har ju bara gått knappt 3 dagar. Så eh för tidigt att vi ska ju egentligen spendera två veckor ihop ju. Skulle vi göra det egentligen? Det, eller vi ska ju det inräknat att vi ska tillbaks till Stockholm sen och eh ja vi ska ha specialisternas showen. Mm. Den kommer kanske ha varit när det här sent. Ja. Eh men ja och du ska köra lite stand up i Stockholm. Ja. Vi kommer, det här, den här podcasten kommer kanske gå lite i stand-upets tecken Ja, det skulle jag tro För att uh, vi har åkt till USA mycket för att kolla på stand-up Vi uh, övar oss mycket på stand-up uh, när vi är här mm. Idag har jag till exempel läst ut massa skämt, testat dem på dig Säg ja. vilka dina favoriter är, vilka du har skrattat åt Vi har också haft lite övningar på flygplanet mm. Och även när vi har suttit och druckit öl Mm. Det var en rolig utmaning som var att som går ut på att vi fick ju 10 10 minuter på oss mm och skriva ett skämt på ett slumpvalt ämne. Ehm ja. som vi slumpade fram. Först blev det språk eller först blev det text och sen ja. blev det språk ja. så de låg rätt nära varandra. Ja. Och jag ska inte dra skämtet som ett skämt men ett av mina handlade om det det vet alltså sa 10 minuter det kan man inte kräva så mycket av. Nej. Men eh uh, eftermiddag handlar om varmningstexterna på på sigpaketen. Mm. Och vad handlade ditt om? Om uh, att uh, text är mycket mycket yngre än språk, ett talspråket. Ehm mm. det var det det handlar om. Och sen uh, när vi hade fick bokstäver. Men det var det var Vad var det andra ordet? Vad var det? Lässa. Lässa var det. Ja. Då hade jag ett skämt om vad pratar det bokstäver när eh man en bokstav när man kan använda dem tecknar i andra ställen än böcker. Ja. Det var inte det var inte punchlinen på Nej. på skämtet men det var premissen. Ja. Och vad var det ett skämt så där på Bok. på att lässa. Lässa var det då skämtade jag om att läs läsa att man läser någon som en öppen bok så varje ja. men att öpp, om man har en öppen bok så ser man bara två sidor <laughs> och en, en bok går oftast 100 sidor eller mer vilket är att det är en väldigt begränsad begränsad när man vet att det inte kommer att synas och absolut Mossen om man har en stängd bok så kan man alltid läsa bak sidans texten och få en bättre sammanfattning. Ja, exakt. Ja, det var det var smart. Så jag på den plan att jag sov uh, halva resan och mm. du uh, var var en kort film. Kul. Jag är ju flygredd också så det ja. kul att se hur man somnar direkt. <laughs> Hade du velat ta mitt stöd? Nej, nej, det var faktiskt den lugnaste flygresan på över länge. Mm. Eh, uh, det var ingen turbulens pyttle lite Tobolias. Mm. Men det var ju för 5 timmar ut och bara så det det kan man ta. Jag satte och kollade på house of cards på min dator. Ja. Och, och sen vaknade du till med Gemma Melarum och då hade vi ju lite lekar. Mm. Så det var kul. Eller ja, vad det var. Det, det var planat var väldigt för sent att vi kom fram mitt i natten. Och det första vi gjorde när vi kom hit var att gå på Kellogg's Diner. Ja. Eh, det var stekade ägg, stekt ägg. Ja, med, med tillbehör. Mm. Och sen så frågar jag ägaren, är det här Kellogg's har det någonting att göra med frukostflingföretaget? Och det sa han nej. Han sa det väldigt snabbt och bestämt mm. som att han har fått frågan tusen gånger innan. Samma sak när jag såg ett par Good Burger Reunion mm. Square någon gång så sa de för det finns en film eh, från Nickelodeon som heter Kenan and Kel som heter Good Burger som oh. handlar om eh, en hamburgarestämma. Jag oh. frågade så har han någonting att göra med filmen Good Burger? No connection whatsoever. Ja. Oh. Sa så så vet tre sen han va. Och så ganska trött på den frågan så. Ja. Ja. Men det kan man förstå. Mm. Sen har vi varit på stand up. Mm. Comedy, Comedy Seller. Ja, men det säljer. Och först så gick vi fel från öppna 2 kommed till seller nu. Eh de har öppnat en liten där det är så populärt kommer de sälja som att en, ex, en, en exakt kopia av den talat. De minns att jag tänkte när vi gick ner i den här kopian, för ja. vi visste ju inte att det var kopian vi gick ner i där. Eh och jag har varit på Commander Seller en gång innan mm. och då tänkte jag att de hade gjort om lite eller så mm. bytt ut lite förtöjjor och sånt. Ja. Till lite nyare. Men jag jag märkte ändå ingen skillnad för det var så pass det var så pass likt originalet. Ehm. Mm. Och då så så hade vi bokat biljetter till en riktig show. Och så kom vi när dit så var det massa nybörjare. Mm. Jag tänkte att man de varma väl upp för vi kom lite innan utsatten. Ja. Ehm. Mm. Det var det var någon sån här av någon som hade gått en utbildning i standup. Och sen hade det var det eller deras liksom ett examensarbete. Ja. Mm. Det var någon som var lite cool. Eh, men men och sen var det en cancerfjuk kvinna, ja, som skämta de. Hon var helt sakakat huvud. Mm. Fast inte med, det var något konstigt, människohuvudet hon det var hade. Som ett är, jag förstår, ja. R är som ett är rakt över hennes huvud. Ja. Och det var konstigt för att det var tydligen bröstcancer hon hade. Ja, hon sa det, i fjärde graden. Mm. Och 4 degree breastcounselor så. Och det var det var mest tagigt, man bara man det var det var obehagligt när hon pratade. Om det. Jag ville alltså publiken skrattade rätt mycket men antagl att det var sympatiskratt. Ja. För det var hon var inte en dålig skämtskrivare ja. utan det var ke skemt men ja. det blev lite obehagligt. Det blev lite äckligt också när hon fick en så här rungande applåd i, i när hon gick. Av. Mm. När det var lite eh ja, men stålde liksom att det var inte för det var ju för att de tyckte hon var modig <laughs> sen de gav henne en sån en hyllningsapplåd ehm mm. och det känns lite tyckte det känns äckligt ehm mm. all det är alltid alltid läckligt när folk liksom blir dömda av annat än vad annat de borde ju då i sammanhang när de borde bli dömda för oroliga med ehm det känns lite också som att om hon nu vill läsa in på stand up som en sista grej innan hon dör i sin bröstcancer. Är det så att de kommer att göra det garanterat om man har fjärde fourth degree? Alltså det det hon säger rätt gräddligt ut om man säger så. Hon kunde ju knappt gå ner från sängen. Var det så? Jag tänkte inte upp det. Ja. Men om det nu är något sak hon vill göra innan hon innan hon kollar innan hon kollapsar så känns det oskyldigt mot henne att hon inte får veta hur pass bra hon var. Att hon inte liksom match med samma motstånd och kanske att hon ja, det man ger henne inte är den chansen som hon egentligen ville och hon ville är att lyckas med stand up innan hon dör så vill hon liksom ha hon kanske ett mål att jag ska lyckas med detta. Ehm mm. och om hon då inte får en ärlig reaktion mm. så så vet hon ju inte när hon har lyckats. Och hon är ingen hon är inte så dum att hon inte fattar att att de största delarna av applåderna var för att hon hade cancer och inte fått komma rolig. Nej, men samtidigt så förstår man ju att det är omöjligt för att få en all reaktion, mm. tror jag. Men jag kommer ihåg det för när jag var liten också att uh, min uh, mamma alltså när vi spelar spel med mina föräldrar. Ja. Eh uh -huh. uh, till exempel rappa kallja. Ja. Eh uh -huh. uh, då så så min mamma fuskarade till barnens förmån. Mm. Alltså så att man ska skriva man skulle skriva så en motiver en, en en liksom vad ett ord betyder ja. och så ska folk gissa på om det är den riktiga förklaringen. Ja. Och då gissar de på mig och min syskon trots att hade vi skrivit felaktigt i svenska och så där ja. i språket. Ja. Och jag kommer höllna det när det kom fram blev jag väldigt besviken ja. att uh, att hon hade fuskat mm. trots att det var för att vara snäll. Ja. Men man vill jag då, då känner mig så lurad. Mm. Man känner sig vålltagen. Det man känner sig vålltagen. Eh, men men jag kommer vara tvunget också sur på min pappa för han var han var lite mer autistiskt lagd på det sättet mm. att han han sa eh han sa exakt ifall han gjorde sitt bästa eller inte. Ja. Mm. För han brukar spela schack mot min brorsa. Ja. Mm. Och sen så kom min brorsa utspringandes jätteglad och sa mamma mamma Jag vannade pappa i schack när han gjorde sitt näst bästa. <här> <här> <här> <här> hör fråga, så han frågade så gjorde du ditt bästa mm. pappa? Nej, jag gjorde mitt näst bästa. Ja. Fast det är gammal lögner också. Ja, ett näst eller näst bästa det var pall inte hör man delar in. Nej mm. ja, för jag minns såna bröt arm och så med fassan ja. när jag var liten att han han han körde på liksom han tog ju direkt han loss han lossade sånt där att han nej utan så han tog ju nära en på någon sekund men ju äldre man ju äldre man blev ja så att 11 12 13 14 15 och så vidare desto längre kunde man hålla emot och det mm. blev en en vinst i sig men ja. att man kunde hålla emot 3 sekunder istället för 1 sekund som det var innan ja och så att jag försökte göra så också när jag jobbar ju jobbar ju eh på Safretis mm. för länge sen. Och då skulle man spela fotboll vid barn att man skulle spela fotboll. Eh ja. och jag har ju spelat fotboll innan så jag är ju rätt duktig på fotboll. Mm. Och då gjorde jag mitt bästa och då spelar man sån rast som är kanske 20 minuter. Ja. Och då vann jag ofta med så här 11-0 och, och 12-0. Men men däremot så när de gångerna när de gjorde mål och det blev så här 11-1 så mm. var jag bara skitglad mm. och och den som hade gjort målet var ju också skitglad för att de fattat att de hade gjort ett riktigt mål och inte mm. ett sånt fekat mål. Men vad det då att du släppte in ett mål från Nej, mm. ja, jag släppte in ja, ett mål. Du lyckas ju inte hålla ställningen. Mm. Nej, mm. nej. Men oftast var det många barn mot alltså kanske tre barn mot mig och något sånt. Mm. Mm, ja det var så det var ju, och sen så när vi insåg, ja men nu är, den här, uh, nu är det här, när vi var på den här stand-up-dubben fel, kom det i sälja upp. Mm. Och sa, ja det var den här avgångsklassen i komedikursen. Uh, och nu blir det musikunderhållning. Och då tänkte vi, va fan, vi hade ju köpt en biljett i en riktig show. Ja. Och då inser vi att det var, då sa de, det är på andra runt hörnet. Mm. Och kom vi dit. Då var det slutsålt. Mm. <laughs> Vi fick vi gå till Nord på en bar och vänta är äh, det vi skulle vara en ny show om en timme då sa mm. en en stor svart kille sa ja men vi kan vi kan skriva upp er som ni står först upp på standby-listan mm. på nästa show som var om en och, en och en halv timme eller vad det var. Ja. Gick vi fick två nåll, en Nej, sangria. En sangria mm. gjorde vi. Jag jag var nog ett packat över så fint lite under dagen. Ja, var runt lite i stan eh äh, villo and canna sangria till dem. Ja mango sangria var det ja. också. Och eh ta nachos och guacamole. Mm. Vad jävligt gott. Mm. Så man var lite packad. Där. Och sen kom vi till eh kom vi till eh, comedy cellar, riktigt, komedi cellar då. Jag tror jag kände igen. Det var det inte den stora svarta killen som hade sagt att han skulle skriva upp på spellistan längre. Ja, utan det var Emma en kille som jag tror jag känner igen från Louis CK's TV-serie Louis. Mm. När han går ner, det finns ett sånt intröde han där han först uh, går upp för tunnelbanan, sen käka pizza på ett ställe Brevid mm. där vi också käkade pizza för för att vi är fans av den TV-serien och ja. Louis CK. Rattgå pizza måste sägs. Mm. Och sen går han ner och skakar hand med någon som står i dörrvägen på mm. comedy cellar och så och sen så börjar själva showen. Jag tror jag kände igen honom som eh uh, som sen stod där i dörren och sa när tyvärr det är fullt. Mm. Och så sa jag så här, But we talked to to to the guy in the door and he said he will put us first on the standby list. So I'm the guy. <laughs> It's sold out. Jaha, <laughs> <var> väldigt utträdande. Jag lutade så till mig fram här. Jag lutade sig fram och tryckte tryckte fram huvudet med nacken lite så här så ett lite kaxigt när uh. så så och sa det till ditt öra så här som ett en sånt dominansbeteende uh. så som som hundar och katter och, och så gör att uh. de sätter öra mot öra nästan sånt I'm the guy. Vertikte <laughs> svin. Ja. Vertikte draghal men sen sen så väntar vi lite och så står kombletypna här snälla svarta snubben upp eh ja. uh, och då så sa han just one second. Sen gick det 5 minuter. Mm. Sen sa han igen just one second. Det var många långa sekunder. Ja. Men till slut så ficksar ner oss på liksom äldreblivna platser. Vi fick inte sitta bredvid varandra mm. men, men det var det var gött i alla ja. fall. Ja. Du <laughs> fick se standup då fanns det riktiga kväll. Mm. Ja, det var jag vet kul också. Ja. Ehm, um, det var någon Kelly Keps som var rolig och kaxig. Jag vet inte syn att man inte hörde vad de hette. Ja. Man vill ja. gärna kunna kolla upp dem ja. efteråt. Det kanske Ventor, men kan du ge en plats hemside och kolla upp det? Mm. Ja, uh, då borde vi gå. Men du hade sett en av snubbarna innan eller två? Två som... tror jag, två av de man sett innan. Ehm uh. uh, bland annat Hanekepp så är jag Nej, om om om jag har sett Hanekepp innan också så blir det tre stycken som jag har sett mm. innan. Det var en som lät exakt som Jerry Seinfeld. Ja. Uh. En headliner. I shall we see och eh uh... Passar ut ganska mycket som en Jerry Seinfeldoxe. Mm. Och röstdaget var exakt så. Här, What's the deal with double <laughs> penetration? Eh. <laughs> uh, <laughs> yeah. Det det var ett citat från ett <clears throat> par filmskådespelarna av Seinfeld. Mm. Vad heter den? Probably not Nat Seinfeld. Alltså förr i tiden så den så gjorde de ju så här fynda man på ett par filmer. Ja. Yeah. Alltså som att nem terminate at the penetrator. Mm. Det kan inte vara det finaste exemplet men The Clockwork Orange, ja. yeah, Queens också. Jag tar i tidigare avsnitt av arkivsamtal har gått igenom de finaste eh ja. eh Paul Finns parodietitlar. Mm. Men nu för tiden så har jag hört ryktas att de bara när de har parodi så skriver de bara Not Friends, Not Siegfried, Not The Wire. Och mm. de gett upp eh äh, de ham ordvitsarna och de kan märka att det säljer mer i fall i fall det är någon som gillar Game of Thrones. Mm. Så säljer de när det står Game of Not Game of Thrones istället för Game of Thrones eller vad det nu ska vara. Mm. Eller så har man söker att de har anpassat ah. efter Google att så om du söker på porn porn och Game of Thrones. Ja. Så ska det komma upp då Not Game of Thrones. Ja. Ja. Det kan vara också vara en anledning. Ja. Så jag tror bara det heter Not Sandfeld. Ja. Och jag sålde bara, jag lastade någonstans att det fanns. Och då gick jag in på Youtube och bara kollade om de hade lagt upp eh någonting från det. Mm. Och det var det var inga sex scener på Youtube, men det var liksom lite annor an, en trailer typ. Ja. Eh, med censurerade grejer. Ja. Och då var det inkluderat stand up. Det var det var roligt också för att de var inte alls lika samtida legat, det var mm. lite lite lika, men så så började de med liksom att Jerry står och målar tegelväggarna och som jag tror är Tårra Tegelvägen är på Comic Strip. Eh, mm. uh, för han, det var den klubben där jag bookat biljetter till Comic Strip också ja. när han reser, men jag tror det var där han började. Jag mm. tror att Eddie Murphys, någon av Eddie Murphys shower om en tegelväg inspelar på Comic Strip boxar. Okej. Okay. Mm, Comic Strip ever lead till med familjevanligt. Uh, ehm, när man tidigare var med någon första riktigt stora standupklubben ja. också. Ja. Eh, uh, men då står jag i alla fall några signfölk bilder och drar matt standup material som uh -huh. då är förmodligen skrivit av någon bara sliskig pawfilmsproducent som uh -huh. inte har någon erfarenhet av <laughs> humor eller eh uh, och jag tror, det enda skämtet det kan vara är det What's the deal with double penetration? Och sen säger jag någonting i stil med eh uh, att jag kan inte ens få till en enkel penetration. <laughs> <laughs> och sen har de uh, sen har de så här, Ist det för att såpnatzia har den the poor natzia så so vi ska till Elaine Copenhagen och ska köpa pork i någon porfilled så fa så I'm no pork for you. Det är någonting också vi har bokat in för en resa med Kenny Creamers uh, Seinfeld tour. Ja. Yeah. Mm. Jag tror att där är det också en sån här den heter nog Kenny Creamers Reality Tour för att han kan inte få använda varumärket Seinfeld. Ja. Mm. Eh, uh, men Kenny Creamer det är då alltså Larry Davids granne mm, som hette Kenny Kramer eh uh, som han sen passerade tävlefiguren Kramer på. Ja. Så det ska bli ett kul att träffa dem också vinna ja. hoppas att det är han som håller i tornet men, ja, men det är det det är. Det. Mm. Så det kan vara rätt kul sen uh, och det finns ju även så han har Nigeria och och eh um, uh, vad heter han? Uh, Larry David It's de vis de var ju de ville ju först inte använda Cramer namnet. Det ja. detta kan vara som du har berättat för mig från början. Mm. Jo, jag har berättat det var så att att när de när de liksom bestämde vilka karaktärer de skulle ha mm. så sa Larry David som är då är en annan författare och någon skapande att ja men vi vi jag vill ha en karaktär som är baserad på min granne Kenny Cramer. Mm. Eller han kallar honom också bara för Cramer. Ja eh uh, för han var så jävla konstig och så jävla rolig. Mm. Eh uh, och så skrev de då manus att och sen sa han bara ska vi kalla den karaktären eh uh, så sa Jerry så han kallar han Creamer det är så jävla roligt namn. Mm. Det finns något skoj med det. Och så sa då Larry David nej, men alltså han han är kan vara ganska jobbig ifall ifall uh, liksom han ifall han blir populärna tv-sändor kommer han utnyttja det och bli så här och liksom det är jag som är en riktiga cream och han står jag står inte ut med det. Och så diskuterar om vet vad ska vi ha för det, för andra vad finns det för andra namn som låter kul mm. om de så här Johnson eller vad fan så, sen sen sa Jerry då till slut att nämnde det blir inte aldrig det blir aldrig det är något som är så roligt med ordet Creamer ja. med med namnet Cream så vi måste vi måste uh, använda det till och med att typ piloten så så kallar de honom inte Cream utan då kallar de kallar honom det andra namnet i den första Aha, de gör det ja, i den första piloten alltså denna uh, som eh uh, den är, som är utan Madeleine ja den ja. första som heter The Signfield Chronicle ja precis då bara kallas <laughs> Chronicles det kallas något annat, annat som det är också ett konstigt namn men ja. sen finns det ju det avsnittet också när de när den riktiga Cream och sen startar ut den här Signfield tour ja det, ja det finns det. Ja så finns det eh, finns det ett avsnitt där han har eh Kramer lånar ut sina historier för Elens chef ska Jay skriva en Joe Pilman ska vill ha ska ha en biografi uh -huh. och han tycker inte att hans liv har varit tillräckligt intressant. Nej. Uh -huh. Och då då vill han köpa Kramers livshistorier. Ja. Uh -huh. Så Kramer säljer sina livshistorier men sen mm. sen ångrar han sig när boken kommer ut för att han får inte längre lov att berätta de här historierna. <laughs> då börjar han eh, så då börjar han med med JP the real JP the mentor och så har kör ut i en buss och och sa och så, här, så det är det baserat på det han startar ja. ingen samfälltor i han i TV sån han startar de jag tror att jag tror att då den den Kenny Kramer, den riktiga Kramer startade ja. en sån Sam Fell tour och ja. då störde sig Jerry Sam Fell och Larry David på det ja. och skrev in det i manuset att att ja. Kenny liksom gjorde ett avstitt av det. Man de tyckte väl ja. nog det var roligt också att han gjorde det för det halv förväntat så att han skulle ja. börja som så man hade förväntat sig att han skulle börja utnyttja så här kändisskapet och Kramer grejen ja. och varumärket och de blev de blev stjärna på det sen. Jag hörde någon intervju de sa ja det var precis vad han gjorde sen hade det Nej. blivit en succé. Men samtidigt kan jag tycka att eh, det det kan man ju ge honom. Jo, om om de inte Absolut. har kommenterat det än som något annat att ge honom en stor summa pengar för att han inte ska nä liksom men men annars tycker jag just med tanke på att eh, den TV-serien var så blev så framgångsrik och kream och blev också en framgångsrik karaktär och är han då baserad på en verklig person som ja. man det man dessutom har eh uh, liksom en en kompisrelation till sen tidigare så kan man väl ge honom att han får ha sin Seinfeld tour. Eh ja. uh, annars är det väl bara att betala honom några miljoner så uh, får få honom att sluta liksom. Jo, men de de är nog ganska så lite lätt irriterade och snåla på riktigt också. Ja. Ja. För jag tänkte också ber med alltså på den när man bokar Kenny Kramer tour han ska visa runt en dag i, i New York med kanske Saintfeld caféet eh mm. äh, Mongs café och och Soup Nazi butiken och, mm. och ja. luktamber men äh, men de de har ett citat det är lite så här citat på hemsidan på Kenny Kramers hemsida och det har han ett citat från Larry David som är så himla konstigt så där det står så att just like on the show our doors are always open Eh uh, och det nu han har väl han har väl bara så här han har väl typ mejlat med med Larry och sagt så ja men eh han sa stör mig inte för att jag har en show så alltså alltså du är alltid välkommen när vi när vi spelar in showen så var han alltid sägt välkommen och titta på och så uh. men han han skrev säkert att han tyckte det var irriterande och han uh. och så där men uh, men då var det ändå han positiv och han kunde hitta i det han med var <laughs> Är all... Våra lötterna, <laughs> det är allt lite... förra dörrar står alltid öppna precis som på TV så. Ja. Det live quicklist <laughs> den där alltså det är inte. Ja man fattar inte om han hade kunnat säga ja äh, det är jätteroligt tar jag rekommenderar. Det. Ja precis. Alla alla tvingat på att leta efter de lilla eh en två raderna där han inte skriver vad ja. han står så. Men det var också så jag att jag tar en alltid om ja, det. Det går ja. bra. Väldrycken del 2. Ja, jag tog en vodka uh, light till. Ehm det var det var också ah det låter bra. Mm. Men det var också som eh George i Elvis baserad Jag ska bara till innan vi fortsätter ja. där att det det är ju att knäcka en öl. Att knäcka ja, det, jag, för jag, att det jag, låter så att det man säger knäcka en öl, det är det ja. som är större med mycketna folk med flask öl. Så här vi ska vi knäcka en öl. Och sen kommer de med flasköl för att då knäcker de inte då. Det är ju kapsyl som du bara ps öppnar. Ja. Detta är det det är ju att knäcka när ja. att det låter som att knäcka någonting. Det kapsylen låter lite, lite som att det lite litet som har knäcka. Jag var inte med men <laughs> jag tror jag är 100 säker på att det måste vara eh uh, crack up of cold one eller det låter massor. Ja. Mer som, uh, det var någon uh, tv-serie. Det kan vara CSI eller eller någon annan tv-serie där de där de sökte efter en uh, nekrofil. Uh, ja, riktigt. En ja, det var ju det var ju uh, en ja okej. Ja, ja. ja. Mm. Så de har sökt efter en nekrofil i poliserna. Jag trodde att det bara så här att de skulle ha de behövde en nekrofil till att spela, <laughs> spela en av rollerna. <laughs> Jag tror att ja, så att ett team bakom bakom så här TV-serien var ute och sökte efter en skådespelare som var nekrofil för att de hade en scen de skulle spela in. Han gick helt förvånad. Men där drar han eh, polisschefen. Jag har inte sett det här. Det var bara ett ex som brettade med för han tyckte det var roligt. Mm. Men eh, Då drar polischefen ordvitsen när det idag kommer fram att det finns en nekrofilis i staden. Så han säger, looks like I'm not the only guy in town who likes to crack up a cold one. Jag kan tänka mig att hela avsnittet egentligen... Byggde upp den ordvitsen. Ja. Jag tror att... Jag vet inte. Jag tror man kommer på såna ordvitsar, då, då vill man få in det plus. <här> ja, vi har ju det någon gång i specialisterna att vi har ja. ett skämt som man vi kommer till och så är man tvingas att göra en hel tråd ja. för att få in det skämtet. Jo, det var så. det var ju i i säsong 2 av specialisterna när vi började med lite sitcom. Det som mm. var radio sitcom som ni kan hitta på Youtube under rubriken specialisternas humor. Mm. Det är en Youtube kanal där där det mesta finns hittills. Ja och den nya säsongen ännu men den kommer snart det kommer strax men där i alla fall så var det ett avsnitt som slutar med eller vi snackar om det här att drunka betyder egentligen skaka mhm och fitta betyder egentligen våt ängsmark och var det inte en tredje variabel också drunka fitta sprut Vet jag inte. Nej, det var det var nog bara att att fittabete till vårt ängsmark och att runka till det skaka. Ja. Och då så byggde vi och nu var det kapten Empire som dunsade lite på dörren. Ja. Men jag var lite rädd för att är det är det mo cruelty skulle komma in. Eh, <laughs> uh, nej men då byggde vi den här hel, ett helt avsnitt på att vi ville att det skulle sluta med att en en missuppfattning att eh uh, att du skulle stå och skaka ölflaskor. När mm. när det är jag som står i i det är jag som står och skakar ölflaskor ja. på en äng ja. så att den blir våt. Ja. Och sen bygger mm. vi en hel handling då på att eh du har fäst i din mammas trädgård ja. på som där är någon slags äng någon slags äng. torringsmark. Ja. Och sen så står jag och sen så planterar vi tidigt att du tycker det är roligt att skaka flaskor. <laughs> Och sen så sen ska jag kör stand up på den där uh, live inför di, dina gäster på festen. Eh yeah. uh, men det funkar inte. Jag bombar. Och sen till slut så ta, tar jag min desperata utväg är att skaka flaskor så att det bara sprutar. Ja. Yeah. Och då blir liksom eh uh, spruta på ängen och då ringer du till polisen och säger <laughs> att min kompis Simon han har, han har tappat det helt. Han står runka så det sprutar och min mamma spittar. <laughs> Och det hela handdelen var byggd för att Robins. Ja. ja så, det är. så därför så känns det som att CSI som var det är inte det är inte helt otroligt att de går samma mm. väg när de skriver sedan. Jag är inte helt säker på att det var CSI men det kan ja. vara det. Ja. Eh. Uh, men jag tänkte också på ehm eh uh, uh, George Eisenfeld. Mm. Han är baserad på ganska många olika egentligen. Mm. Eh de börjar med att Jerry hade en polare som heter Mike Costanza. Ja, är inte denån sån college polare eller jo. något sånt där ja, precis. Eh men sen när de då kastade eh Jason Alexander som spelar George. Mm. Och han sa att när han läste manuset så tyckte han det kändes väldigt nordiskt inspirerat. Mm. Och då så till Unpost så skickar in en VHS där han liksom provläst för rollen och ja. då köpte han ett par glasögon för att han tyckte det kändes mer Woody Allen. Ja. Och sen det var då förna pilot pilotas nytt ett av de ska bläddra över det här leverära repliken. Signals Jerry signals. Ja. Och när man tänker på det så levererar han det väldigt likt Woody Allen. Mm. Men när Jerry och Larry läste det så tänkte inte de på att det här var som Woody Allen ja. utan de bara tänkte här är perfekt det är skitbra. Ja och Sofie kan rollen men sen när sen så när det var något tillfälle så när han när när George Skodes spelaren det vill säga Jason Alexander Lassman så att så säger han så att fan det här det här känns inte trovärdigt alltså ingen person skulle reagera så i den här situationen och då sa Larry David jo som har skrivit det här det är byggt på en verklig händelse. Det hände mig. Jag reagerade exakt så. Ja. Och då tänkte han så, "Ja ah, men okej, okay, då då går jag över till att istället bara imitera Larry David." Mm. Och det så det är det är baserat på Borje Allen, Larry David och Mike Kostansa kan man säga ja. som rollen är byggt på. Ja. Men är väl också den roligaste sitcomkaraktären genom tiderna jag, genom tiderna skulle ja. jag jag skulle säga Görs <coughs> Kostansa och Janitor från från uh, Scraps. Mm. Jag har ingen uh, relation till Scraps ja. riktigt. Janitor från Scraps är lite lite skiftande, höga toppar och låga dalar vissa säsonger. Eh uh -huh. uh, men när uh, den till största del är jävligt jävligt bra och övertrådig, men uh, kan jag kan rekommendera. Eh uh -huh. jag tycker nog George Castanzo som Larry David själv i Curb, men det ligger uh -huh. extremt nära, det är uh -huh. lite fusk kanske. Ja, men jag jag tänkte mer tradition lite traditionella ja. sjukdomar, men det är klart jag skulle också säga Ricky Gervais. Ja, han har pratat på tungan i Darfys. Ja, den är ju någon absolut roligaste. Ja. Ja, det var precis det jag tänkte. Brent. David Brent. Ja. ja. Men men det är rätt konstigt just att man väljer att använda de riktiga namnen <laughs> när när det leder till såna problem. Ja. Men men jag vet att det är många som gör det. Han som har gjort då det är Spin City och sen Scrubs när jag ja. glömts hans namn. Eh han har gjort det här också Cover Town som jag tycker lacka dåligt. Mm. Men han eh, jag så någon eh, han hade ett kommentatorspår till till Scrubs. Där berättade han det att eh, han använder alltid riktiga namn för han tycker att han hittar på namn så känns det som fektnamn. Ja. Och då la jag la jag märke till det. Och då är det att eh, ofta så säger man så här att någon av producenterna eh till till exempel Spin City heter mm. Randall Winston. Mm. Nej, och men det det kallas då borgmästaren i Spin mm. City heter också Randall Winston så han använder bara kompisarnas riktiga namn. Ja. Eh, men han baserar ju inte karaktärer efter efter de kompisarna där utan Nej. det är bara att han använder deras namn. Men det är väl uh, Matt Graning också att uh, hans släktningar han heter eh uh, Homer och, ja. och liknande. Ja. Ja, han han uh, tog de riktiga namnen. Det är väl bara bara som inte är... som är en akronym, fråga tecken är en akronym omkastning av bokstäver. Mm. Eh, uh, det skulle vara en akronym på brat att han var en skitunge. Ja, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Eh, uh, men uh, men vi gjorde ju också det när vi gjorde specialisterna så har vi ju dels våra riktiga namn och ja. de som Maria, Grudemöld, Hayek som spelar min ex, som mm. är min ex på riktigt mm -hmm. heter ju det också. Alla heter ju sina riktiga namn. Det blir ju ja. någon slags man, det blir en bättre känsla på något ja. sätt. Ja, imponerad att du sa min ex eftersom det är rätt. Min ex-flykvän. Ja, precis. Ja, många säger mitt ex. Ja, ja. Snyggt. Ja. <laughs> Tack. Fiskbamp. Det finns ju till och med en, en mack som heter Din Ex en bensinmack. Aha. Misstår jag? Ja. Ja. Jag vet inte riktigt vad de syftar på X:et i bensinmackar för det finns även UnoX. Ja. Eller fanns. Ja. Eh uh, ni som ni kan skriva inte archive.samtal@simongrayme.com om ni vet vad X:et är i i uh, DinX. DinX och UnoX. UnoX då för en uh, bensinmack. Men ja men, uh, ja, men jag, jag det var en grej som med som här om dagen lyckades eh ta reda på vad det var eller fick reda på vad det var. För. Ja. För det var när där jag var lysskans tull så går man förbi en en något ställe som heter Cifax. Mm. Autocifax tror jag det heter. Och jag visste inte vad det var. Eh uh, men uh, men sen så sa min store bror att det finns även en en elektroniska musiker som heter Cifax. Och så googla jag försökte ta reda på vad det var. Mm. Men hittade ingenting om det. Ja. Sen så last jag en artikel i någon dagstidning som handlar om texthäven. Där stod det att den första texthäven som uh, som kom eh uh, hette Seafax. Mm -hmm. Det kanske var i BBC eller någonting. Ja. Och då liksom det var en ordvits på Seafaxa, Seafax. Aha, okej. Okay. Men jag fattar inte varför varför den här uh, det är någon typ bil, mekaniker och nåt sånt. Den har jag lagt ner nu men det hette Autosifax. Ja. Det kan ha betytt någonting annat också. Det ja, är det är inte alls Nej, det är ju inte text-tv. Nej, precis. Det kan ju inte vara det de menar. De kanske bara tycker att det låter häftigt. Ja. Uh. Auto, dar, bead. See facts. Auto, see facts. <laughs> jag vet inte. Nej, <laughs> jag vet inte heller. Det kan också mejla till arkivssamtalet simongameil.com. Mm. Men vad uh, jag tänkte på var att vi använder även det riktiga namnet uh, Torstensson. Ja. Uh. Som är Johannes, uh, Johannes Torstensson, som även går under artistnamnet Agro. Mm. Han spelade eh äh, där spelar han sig inte riktigt sig själv utan en en version av sig själv som är betydligt mer klämsche. Ja. betydligt mer dün i huvudet. Ja. Det är också ses som två av specialisterna. Ja. Men då sa Hille Nerbe som som är håller i hummorhinnan i på Petre, då sa han att han tyckte att Torstenson, den karaktären var en av de roligaste komiska karaktärerna någonsin. Ja. Och okej där är det ju verkligen så att om vi om, om vi autoknyter till det här med Kramer eftersom um, inte kunde tänka sig ett annat namn att nej. om man skulle få sätta med karaktären Torstensson att det, det hade inte gått rytt där på honom. Nej så det, det är ett otroligt namn också Torstensson. Ja men tror du det finns någon risk att Agro skulle starta utan en specialist på verklighetstour. Jag känner inte agro jättebra, men ja. han är ju han är ju en sån eh han älskar, älskar ju så här nördiga grejer och ja. och så så att det är inte helt långt ifrån att han skulle kunna göra en specialist på tår och om han drar skulle ta sin tour till till till exempel Malmö och Trelleborg. Om mm. man ska göra liksom en en man man ser att det är en buss som går genom Sverige. Ja vilka ställen skulle skulle du tänka att han skulle kunna ta ta folk till som har med det att göra? Ja. Men då tänker jag det ska ha med mig att göra. Alltså kanske ofta är det kanske är någonting som ska ha varit med i specialisterna ja. också, ja men då tänker jag att jag har alltid sett jag har alltid sett det här den här våta ängsmarken till exempel. Ja det har alltid varit eh, min polare Jarris där hans föräldrars eh, trädgård för de hade en sån stor trädgård så det har jag alltid sett framför mig att det är den mm. så den skulle skulle jag säga till honom att den ska han ta honom till det och det är den vårta ens marken mm. i Trelleborg som är där vad säger vad säger jag precis var har vi flair för fast där man kan mm. man kan dra till det det det är inte så jättemycket det vi kanske alltså de platserna där det utspelar sig på är kan inte så jätteofta baserade på nej eh jag tänker ändå att det mycket är i min lägenhet i Stockholm ja där jag har spelat tinder ja och kanske man får hälsa på min mossa som som är med i könet mycket också här ja. Ja men och vi faller inte måste vara något som är om det inte behöver vara något som har varit med i showen om man bara om om vi säger att du ska göra The Anton Magnusson The Mr Cool Cool Tour tycker ja. jag tänker Medo Quality tänker jag är, är, som jag förknippar med det ja. en plats en kaffe eller typ en liten snabbshop där man kan köpa kaffe nära där du bor Medo Quality vid Nobeltorget i Malmö ehm ja. där har jag där har jag har handlat i många år Mm. Och det vi brukar handla kaffe där också och allt en lakrispeppa. Ja, då lakrispeppa. Har också varit saljout i Skåne. Ja, ja har gjort det. Eh, uh, sen uh, i Trelleborg så har jag vissa det är lite grusstigar och <skratt> uh, så. Eh. Det <skratt> trakte tal. Sen grusstig. <brukar> jag har haft det ofta så när jag växte upp så var det att man alltså vi vis jag hade några polare i brom mm. då. Vad som jag gör ut på kvällarna var uppe sent och så smög mig ut genom sitt fönster. Eh ja. man kom och knacka på varannas fönster och och då så gick man långa promenader liksom och fick snacka om om livet och brudar och och sånt. Det är sent att brudar ändå i livet. Nej, det var inte det där. <laughs> <laughs> du du ja, du. Eh <laughs> ja. alltså ehm um... Alltså det är lite grusstigar och så. Planeringen mm. är Trelleborg. Eh, du tänker inte på underhållningsvärdet, det är där det, det kan vara tråkigt att se grusstigar. Jo. Men det är ju de det är ju de ställena jag har mm. överberat med pedagog det så detta detta är en väldigt små referens men det får är för er lyssnare som är från Trelleborg har varit i Trelleborg. Mm. Där går en grusstig. Den nu är den ombyggd så den är bara den är halverad så nu är hälften asfalt, hälften grus. Men eh när borde det alltså vara det baggrus men den går uh, från eh uh, uh, den går upp till mot Vanhögskolan från Flaningenhollet. Mm. Den grusstigen har jag haft mycket kul. <laughs> ja, den är en från underhållning det här mycket grus smala grusstigar referens. <laughs> <laughs> jag skrev också ett uh, jag skrev också ett uh, ett manus när jag var 14-15, 1530. En ja. filmmanus som heter Grusstig eh uh -huh. uh, som var baserat på liksom mina mitt mitt liv på grusstigar. Jag <skratt> vet <skratt> inte då nog um, snackar vi. Um, Men bara att bara titta på en grusstig, det kan vara rätt um, kul. Det var man... om det är en podcasten där just där. Eh <skratt> <skratt> <skratt> uh, och det manuset eh um, där har jag kvar någonstans fortfarande ville också förhöra det om kompis med att Dennis borde PE som mm. han var fick läsa eller har grusstig manset. Ehm mm. han brukar dra upp det ibland så här men så här om jag om jag när vi pratar om saker så säger han det så jag är fan att du ska du skrev ändå grusstig så. Vi har sett vi har ju en grusstig sen i specialisterna i sista avsnittet så där det. vi går på en grusstig. Ja. Ehm jag Eh uh, fan men du berättade någon gång om eh uh, när ni hade träffat uh, någon känd svensk poeter uh, Pavel Ramel. Pavel Ramel där. Ja. Mm. Eh uh, om du inte har berättat om det i arkivsamtalen innan så får jag ändå dra den anekdoten. Ja. Det när Mr Cool möter Pavel Ramel. Mm. Arkivsamtal yeah. gör. <laughs> <laughs> ja, är det vad så jag har en kompis som heter Magnus, han kallas också Revolver också. Som... Han är battle rapper också. Precis. Och vi har rappat ihop. Och men framförallt så är vi banduvsvänner. Eh hans eh, min eh, mina föräldrars granne är hans moster där så det är så vi känner varandra. Mm. Vi var också väldigt filmintresserade så vi var ute och filmade mycket så har gjort små skäggfilmer och sånt och eh han eh, han är fortfarande filmare. Han har bland annat gjort min musikvideokäer som käer är. Mm. Eh han var i alla fall har varit kanske 10-12 så ser vi, när vi ute och promenerar så ser vi vi vi vi så här Otto Binn i stationen står Pavel Ram eller hans fru och slänger skräp. Och i Trelleborg så är det en ovanlig syn att se en en rik kändis. Han kommer inte från Trelleborg. Nej, han har en sommarstuga ute i Gisslar eller hade det då innan mm. han dog. Så så det gick ju ryktet av att folk hade sett honom i någon butik här och där och så. Mm. och eh det, det tyckte vi var häftigt och det var så vi förstod att det var han också. Eh så då sprang vi hem och hämtade videokameran och vi hittade ingen mikrofon så vi tog fjärrkontroll som fick fungera som en mikrofon, men där var ju en en mikrofon på själva kameran också. Mm. Och då intervjuar, det sprang fram en intervjuar Pavel Ramel. Hans hans krav var typ så att Pavel, Pavel. Ja så så vi, får vi kan vi få en intervju och då varans krav att det ska vara för privat bruk. Mm. Eh vilket jag tänkt bryta mot så fort jag hittar materialet ska jag lägga upp det på Youtube som eh, 11-årig Mr Cool intervjuar Pavel Ra äh, Pavel ja, Ram. En riktigt häp ja. popkulturell clash. Ja, den är rätt rolig också. Eh jag jag frågade var han har köpt sin mössa någonstans. <laughs> Men sen i år, vi var ju fast där vad han hade köpt en Kina. Mm, ja, i Kina hade han hade köpt en. Eh och det det är min slutfråga. Mm. Min slutfråga till honom är var har du köpte din mössa. Men så tänkte vi fan ska vi göra av det här materialet? Eh då gjorde vi så här att vi gjorde vi fortsatte spela in på Woodstock ju. Vi fortsatte spela in som en liten det var det så talkshow mm. där jag var programledare och så vi byggde en liten studio där jag sitter och och presenterar inslag. Nej, ja. så då presenterar jag så här nu har det blivit dags för att har vi kommit till målbrottet. Jag vet inte, jag är väl lär nog snart. Det här är helt en riktigt när då kan när är metare själv kan du ha det väldigt ljus. Det <laughs> ja. <laughs> ska jag försöka det då. Eh uh, man var tvungen att spela in i kronologisk ordning ska jag säga också. Ja. Vi, man har ingen möjlighet att klippa på det. Vi hade inte man kunde inte klippa då utan man spelar ja, in på VVS och ja. allting måste ju spelas in i kronologisk ja, ja. ordning. Eh uh, så Vi måste börja med Power Ramen så. Uh, nej, men vi lyckades spela in från en video till en annan sen ja. spela. Men men oavsett så kan jag då <coughs> spela vi en som en talkshow där jag mm. presenterar då eh uh, att uh, och det projektet handlar om att jag intervjuar feta flinskliga kända svenska män. <här> <här> och då bör, då börjar vi du är med. Väldigt utvecklad humor. Du hade som 11 Ja, ja, det var väldigt roligt. Det fick jag höra ofta. Mm. Och då håller det har i sig. Eh, ska jag intervjua feta flinskliga kända svenska män. <här> så då börjar Ja, så jävla fett paven. Ja, han var ju fett life. Han? han var en good fat life. Det började vi med så här att Leifluket Ulfsson. Mm. Och då fick Magnus spela Leifluket Ulfsson och det var det att man klippte till att jag träffar Leifluket Ulfsson där vid återvinningsstationen. Mm. Och och då har Magnus Magnus satt en kudde under t-shirten och och och tag på sig en konstig mössa. Mm. Så vi är liksom hemma den här Pavel Rammel intervjun mm. så gott det gick så att varje gång så var min slutförare till Leifluket Ulfsson så var min slutförare också var det köpt mössan. Mm och så sa han i Kina. Ja. Mm. Eh uh, och sen uh, så gjorde vi det vi hade lässikronär och ett par ett par till liksom om om man kontinuerat spela alla roller. Eh mm. Och då blev det väldigt roligt för vi när man ska spela upp det så här, vi skulle spela upp det för mina föräldrar och för för hans moster och hans mm. mamma och och, och det hängit. Då blev det väldigt roligt för de visste ju att vi brukar spela in grejer. Mm. Uh, och de brukar få titta på det och de tyckte tänkte då att ja äh, är nog en grej de har spelat in och de var väl inte speciellt imponerade. Men de men sen när när man till slut kommer till programmet så ja. säger jag nu ska vi träffa programmet. Då, då är de rätt uttråkade och trötta på det här liksom att det är bara samma skit om och om igen. De tycker liksom nu har vi sett nu har vi sett Magnus bäda fem i olika kända svenska köttgubbar finska gubbar. Nu är vi lite trötta på detta och så. Nu nu ska vi till programmet och förvänta dem så att det ska stå Magnus inte uh. kletigt på programmet men då är det någon riktigt på programmet och det blir ju en riktig sån aha upplevelse uh. för yeah. de tycker det är riktigt eller inte aha en perfekt ja, precis och där blir det jävligt fett uh. och sen avslutas det med med, med det här gäget där vad har du köpt en mössa på uh. i Kina och då blir det ju extra roligt för att ja för fan det är det. fantastiskt det ja eh från Elva och speciellt ja. men också bara det här att de flesta gånger skulle gå fram och ta några fotografier på varandra men de mm. gjorde en hel jävla show av det. Ja, ja, det är kreativt. Eh mm. uh, jag tänkte har du sett TV-programmet Parti? Alltså ja. nu, det finns ju ett nytt program. Men på 70-talet så hade de bland annat jag tror det var bland Lasse Åberg och ja, det ointsett kanske Per Eggers. Mm. Och lite andra. Jag vet inte vilka som var med. Men det gick i repris eller för på TV när jag var liten. Ja. Och då så var det konceptet att det stod ett gäng och dansade. Det var liksom en fest. Det var svart verkligt liksom för säg 60- eller 70-talet. Och sen så dansar de till en melodi som gick så. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Och därfrånstoppade isa alla stod stilla liksom. Ja. Och så zoomade de in på ett bord där någon skulle dra ett gagg.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 men jag kommer ihåg hur det uppförde dig! Och så pussar han henne på kinden. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Men det, är det, var det ett framgångsrikt program? Då? Jag tror det. Det kom mm. en bok som hette Bildpartaj till exempel. Som liksom mm. I kölvattnet av succé. Men var det Lasse Åberg? Och... Jag, tror, för, för jag har sett boken Bildpartaj. Mm. Som jag tror är baserad på mm. det programmet med. Nej nu när du säger det så kanske inte Lasse Saabeg var med i TV-född låg kvalitet för att vara Lasse Saabeg ja, men det det var kan inte det. Jag kan ja. göra han kan bara ligga bakom boken Bildpartyt ja. som jag tänkte eftersom ja. den här svartvitt underhållningstänkte jag, ja, ah, det måste vara en bok baserad på det TV-programmet ja, okay. ja. som jag sån här var lite. Ja. Eh, uh, mejla in till Simon arkivsamtal att <laughs> simon@gmail.com ja. och vad de de ska svara på det här på mejlen åt. Eh uh, jag kan dra ännu en en eh uh, sketch eh uh, från Pattaya uh, strax minns jag la väldigt mycket avlat minnet det ja. var jag var ju intresserad av humor och underhållning redan då mm. och skrattade åt uh, alla skämt jag förstood ja. i stort sett jag gill jag kan inte skatta högt men gillar alla skämt jag förstood ja. men det var de var ju så tagga alltså ja <laughs> det var sa Elsa berättar om ja jag uh, Jag var i Hongkong och skulle köpa en sån här armbandstv. Så gick jag in i affären och, och köpte en armbandstv. Men sen när jag kom ut från affären så, så tyckte jag att det var för liten bild. Det var väl en liten bild då. Då gick jag in och klagade till försäljaren och sa Det här ser ju ut som två loppor som slåss på ett frimärke. Var på för försäljaren svarade det är två lopper som slåss på ett frimärke. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. <f sitzt> <programmes> ja, dåligt. ]ceu? De måste ju ha haft såhär... Eh, ...skrivkramp. Eller eh, antingen att de var bara var helt okritiska... ...eller att de sa... ...är det någon som har någonting... Ja ah, vi måste vi måste komma fram med någonting med mm. vi kan vi kan inte vi måste lämna in manus nu. Ja det var nog alltså jag tror att att det var också en sån sak att vara underhållning saker som var lättsamt. Mm. Att det räckte att det var lättsamt det var inte vars bestämd smak så att det ro men lättsamheten mm. som folk för att tv var var ju mycket seriöst och det var ju mycket nyheter och mm. och, och dokumentärer dokumentärer och så så att där var så någonting som var lite lättsamt på tv mm. så så räckte det det är lite grann som att man man, om man ser en politiker som är lite lätt, han må var inte vara rolig, men är han lite lättsam så mm. tycker man att han, ja ah, vad skojig han verkar liksom. Men, men om det hade varit drägen som hade varit likadan drägen, mm. då hade man tänkt, man tänkt ja man tänkte, ja skit och blå i. Men, är det din go-to flippig person? Drägen. <laughs> han är lite flippig, han bor väl på en öre. Ja han ja, är. Det är lite flippigt, en öre i Stockholms skärgård. Men, jag har haft flippiga saker på. Ja, jag, jag tycker det är lite klippt så här. Eh, <laughs> att, <laughs> att, att bo på en ö. Han är ju Göteborgare, han bor i Stockholmsfärd. Det är flippigt. Ja. Rasel, det var också sånt program med, som jag ett av de första humorgramerna. <laughs> <Drägen. laughs> ja, för vad vad sa det bara drägen och ja. skrattade precis. <laughs> Jag det var att det kommer gå ur det att det vaha så kom in i huvudet så var man. Men så vill du inte förråda de andra lätt så. Jo men det det är väldigt oretvist behandla när en politiker drar något skevt alltså som eh han som drog haka är i bänken gubbar och käringar för nollade vi om. Ja just det. Eh vilken politiker var det? Vad heter han? Tage Ellander kan jag inte. Vi är dåliga på det va. Ja. Det kan mycket väl vara ett tageland. Mm. Eh kan också vara ett. Vad det någon. i Hyllans öarna. Ja. Ja. Och eh och, och han drog ett skämt som som är slutsat men hukar i bänkarna gubbar och tjafsand laddar ni om ja. och det blev det blev ju succé. Ja. Alltså folk älskar ju det att ha en tag politiker som drar en rolig historia. Ja. Eh ja. och sen det finns på Youtube om ni vill se den. Jag ska inte ja. citera hela. Och senna senare i Hilla Sarna så eh så skulle Astri Lindgren aldrig vilja stå där. Mm. Det finns också på Youtube ja. och det man hör att det blev inte lika kul. Ja. Alltså det skitraka skämt pådatt för ja. men missläckandes så är så tydligt. Eh dels att hon är kanske inte dabbe inte kontrasten så stor att ja. hon är inte är politiker. Eh ja. Nej, det blev väl också att hon försökte göra lite samma sak där ja, så att man skulle säga att det är ett framgångskoncept mm. att ha en rolig vits i hörnas hörna att inte så bra företagande och mm. ja, samma sak. Men det var ju på 90-talet eller så här, slutet av 90-talet en mysperson när han mm. var med i sen kväll med Luk. <coughs> nu talar Christian Luk. Ja, det startas med två. <laughs> det totalt kitapp. Luk, luk. eller väl ett tospital. Kullen heter Kuk, inte Kuk. Jo Rebols karaktär som eh det är såvärra då någon i personalen i tospitalen som heter K U, -U K. Så Kullen heter K, inte Kuk. Det ska kuk. kuk. Men eh han men då då drar personen ett, ett skämt också fast han där han borde sa lite att han har distans till sig själv mm. för han det han får kvämt det mycket om att han var chockad. Eh mm. och då då säger Christian Luk någonting om att så här, men hur sa ja brukade vara på bla bla bla utskottet där och sa brukade hur ofta går du in genom dörren där. Mm. Liksom. Och det sa han så här, ja så fort jag kan så länge jag kommer igenom. Eh <laughs> och det tyckte folk var underbart att han kunde skämta om sin vikt. Mm. Eh nej ja, det är ju inte jättebra skämt egentligen. Nej. Men om det var om det var spontant kan få lite kris vi åter avgöra hur spontant det var alltså. Ja. Känns ja. ju appropoch Candis alltså så här, lite stiffa Candis som är med i i Lettsamundavningen i TV så har vi ju klassiska eh drottning Silvia är med i skurt. <laughs> ja. Och hoppade ja, skurt, vad tre, ni där kunde komma ni. Det var min statistik Silver tokoff lat lit som en tysk svärmelande. Ja. Men är det sant är det en om att den i Stuttgart låts när? Jag vet inte hur. Jag har inte hört någon sånns så. Det var eh de hade på de de hade ju så här att skort besökte vid så studiebesök att mm. de hade så inslag så ja. en gång så villan var på ett det var något papporsbruk flytande. Mm. Och så ingen med skort var där då. Mm. Och Skort är för unga lyssnare så är Skort en lilla röda grodan som han är grön. Är i den lilla gröna grulan ja. Den mm. är grön ja. Som var ett barnprogram på TV3 ja. så han var en sån mupp liksom en ja. en handdocka. Så det var om på ett pappospduk och sen så råkar så ingen med tappar ner honom <laughs> i en sån stor pappospress maskin så att det, det förstår det behöver inte vara pappas bruk mm. men det det var något åt det hållet då. Det låter verkligen som Skarna. Ja så att men det låter ju nära också. Vi jag har hört det från många olika håll. Så med dagen till <laughs> arkivsamtalet ja. Simon Game. För det, det det kostar så mycket för att de de maskinerna fick stå stilla en hel dag. Aha. Eh de maskinerna fick det är inte för att skort förstörs men kan altera en RP. Ja, ja, ja men utan det var att maskinerna fick stå stilla en hel dag och hela den här liksom produktionen var i förstörd för att det var ett tyg och skort i liksom. Ehm. Ja. Um, ehm, men det, det låter eh uh, orimligt på grund av att ifall okej, okay, det kan ju kosta väldigt extremt kostsamt för uh, tvträd då. Ja. Men samtidigt så hade ju de haft den utgiften ifall skort varit framgångskoncept som kunde fortsätta dra in pengar så finns det ingen poäng med att lä lägga ner det efter det för de måste ju ändå betala de här. Men tänk om det kan ha varit så att skott varit lite på väg ut för där ja. kan, kan droppa. Att det var lite droppen att de har <laughs> och de tänker att det kan hända igen. Ja men det kan ju ha varit så här, men att de har suttit så i mättet på det med produktionsbolaget och med med TV3 och så och så här men det är samtidigt en väldigt billig barn och hållning mm. att produ producera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 så liksom efter varje skämt eller varje sketch så var det någon som dro in när när man hade banditen och sen så kom det upp tre symboler som ja. kan vara rasselsymboler så. Ja, det tänker jag framför att det och det det är för det är ett av de första skämten jag minns att jag såg på TV som jag förstod. Ja. Det var en tjej som kom in i en hotellreception och så säger så så är killen i receptionen är lite flirtig mot den här tjejen. Han är lite äldre alltså han är 50 år såld men hon är 20 år såld och så säger han dessa på en sa eh namn eh Annika Andersson eh ålder 21 men det är ju ett kortspel. Ja, det är skitkul också. Mm. Nej, men veckans arkivsamtal lider mot sitt slut. Ja, vart mycket snack om New York City så vi fick inte avsluta. Allt det sa inte för lycka New York kan att i alla fall. Vi kom vi har i princip varit här ett par dagar. Ja. Eh, hunnit med halvmycke. Ja. Det har varit underbart hittills. Ja, det har varit en fantastisk tid. Ja. Eh, du är ganska lätt till adresserna du verkar inte irriterad eller sur för småsaker. Mm. Ja, vi vi båda vi har ju dåligt lokalsinne, vi har, båda två, mm. men det har funkat bra ändå. Vi mm. tar oss dit, vi ska fast det tar alltid två en två timmar av längre tid inte. Mm. Mm. Och när jag igår skulle jag fotografera av en en tunnelbanekarta och sa att vi skulle hitta hem 09 mm. i natten och där så råkar jag hålla fingret fram framför stationen. Reser upp ett par fotot så det ut som att min kjuk sticker fram och blockerar blockerar den är oskarpast man skulle säga så mycket ut som att min kjuk ja. blockerar slutstationen men då tyckte du bara det var roligt att ja. skaffa något. Ja. Ehm. Så ja, men det hoppas vi överlever hemresan. Eh mm. så hars vi snart igen. Ja, det här var allt från Veckans arkivsamtal. Jag heter Semijan Foss. Jag heter Anton Magnusson, fullbordat samtal.